Val. Bueno, jo començaria per un anàlisi més aviat teòrica i després així que es vagi fent fosc o si no ja taparem les finestres fem una mica, portem una composició d'imatges, de mapes i, i que es vegi amb imatges realment eh, com és el moviment curt no? des d'un punt de vista ètnic diguem-ne, els curts són indo-europeus com, com podem ser els catalans el que passa és que són de la branca indo com són els perses lingüísticament per tant, són germans de, dels perses eh, lingüísticament. Eh, el que passa és que el Kurdistan que havia viscut des de l'inici de la història, la història comença amb, amb Sumèria, Sumèria és el primer, eh, la primera comunitat humana que té escriptura, doncs eh, ja citava els kurds. Els kurds vivien a les muntanyes i no van crear un estat. Això és relativament important de cara a l'actual defensa de, de, del confederalisme democràtic que proposa una societat sense estat perquè d'alguna manera el que estan volent tornar els defensors del confederalisme democràtic era l'inici de, de la seva societat en la què no hi havia un estat perquè a través d'un anàlisi ideològic han considerat que el que els ha acabat perjudicant com a comunitat humana ha sigut l'estat i concretament l'estat-nació van haver-hi tres grans poders que són els que avui dia es comparteixen al Kurdistan, el Kurdistan és la nació sense estat més gran del món en termes demogràfics són 35-40 milions de persones però en termes de territori seria el, el Tibet doncs aquesta comunitat de 35 milions de persones va quedar dividida amb la irrupció de tres grans poders per una part eh, hi havia els seus cosins que serien els perses que van, eh, actualment estan organitzats a l'estat de l'Iran des del 1935 es diu Iran fins i llavors es deia Pèrsia i que van conquerir una part dels territoris curts. Després van arribar cap al segle VII els àrabs i els àrabs van conquerir tot el que actualment seria Iraq i Pèrsia, la part sud, i van imposar el seu poder i els seus estats nació i finalment cap al segle 13-14 van arribar els turcs procedents de, de la Síntese Central i van constituir l'Imperi Turc que actualment el seu hereu és, és des de la Primera Guerra Mundial és l'Estat de la Turquia, la República de Turquia. Aquests tres grans poders àrabs, perses i turcs van esclafar-los i a més els van esclafar amb la forma de tres grans estats nació, eh, el que és la República de Turquia, Iran i l'Iraq. i Síria, que seria com un germà petit del que era l'Iraq. Per què Síria i l'Iraq són com germans? Perquè els dos són de majoria àrab, eh, sunita, i, i l'islam està dividit entre sunites i xiites. Els, eh, per fer-ho molt resumidament, els sunites diuen que els hereus del Mahoma són la seva, els seus companys, per tant, tindrien una línia més eh, oberta, i en canvi els xiites diuen que els hereus de Mahoma són els seus successors de sang, la seva família i per tant defensarien un, més aviat una teocràcia de tipus familiar Xitas són per exemple l'Iran i sunnites serien Aràbia Saudit o Egipte o, o Marroc la majoria dels 500.000 eh, musulmans que n'hi han avui dia a Catalunya són sunnites els xiites formen una comunitat menor, en general a l'islam els xiites són un 10% doncs eh, aquests, aquest Síria-Iraq el que van fer va ser imposar uns programes d'arabització i de pèrdua dels drets eh, civils eh, curts. Tal com estaven organitzats els curts, com amb una mena de principats feudals, van anar perdent la seva independència durant el segle XX i després de la Primera Guerra Mundial els, les potències imperialistes els hi van dir el 1920 que els donarien un, un estat resultant de la destrucció de l'imperi otomà. Però tres anys més tard es va eh, Això va ser el tractatat de Lausana tres, tres anys més tard. Es va descobrir petroli, els van trair i es van quedar sense un estat propi. lavvor eh, el Kurdistan va passar a ser repartit entre aquestes, aquests estats naació, que hem dit els quatre estats nació. Eh, on més hi ha hagut una resistència ha estat a Turquia. A Turquia entre 1918 i 1936 trobem 36 alçaments populars curts, uns per caràcters religiosos, els altres per més aviat nacionals i d'altres per tipus social. Tots van ser esclafats fins al del 1936, que és el d'Adder que és una revolta que s'allarga gairebé 3 anys i on hi ha una repressió salvatge de, de 38.000 persones mortes, eh, cremades dintre de coves, eh, filles i mares eh, ofegades a rius, i es fa una política deliberadament, política d'estat, de terrorisme, de terra cremada. I d'er que passa dir-se a un que en, en, vol, en turc vol dir cuny de ferro, és el símbol de que el Kurdistan ha quedat errat. A no, a no eh, paral·lelament hi ha altres repressions a l'Iran. A l'Iran hi ha tres grans revoltes d'un cap d'Ill feudal que es diu Simco, que acaben, eh, com, acaben la majoria de caps eh, dirigents curts que és que l'Estat amb el que s'enfronten els crida a fer unes negociacions i quan estan negociant els maten. I així es van acabar les revoltes a, a l'Iran i a l'Iraq segueix un procés similar. Síria és diferent, ara ho comentàvem el Jordi, perquè Síria fins fa relativament poc eh, simplement s'havia subsistit, no, no hi havia hagut una resistència contra, contra el poder central, en part perquè Síria la potència colonitzadora va ser França i França no va fer el mateix que anglesos o turcs, sinó que va permetre bastant que el, els curs tinguessin, eh, diguem-ne, amb el sentit més, més pur de la paraula, autogestió, fora de l'Estat. Per això ha sigut el lloc on el confederalisme democràtic que promou l'autogestió s'ha aplicat de forma més fàcil. Tornant al procés històric, el 1945 s'està acabant la Primera Guerra Mundial i l'Iran alia, està aliada amb les potències nazis. Llavors la Unió Soviètica envaeix part de l'Iran i dona suport a dues repúbliques, una d'elles és Azeri i l'altra és Kurda, que es devenen repúbliques independents. Aquest és l'únic estat que hi ha hagut curt al segle XX. Quan, evidentment, quan la Unió Soviètica es retira, alguns mesos després cau i els seus dirigents són executats a la forca. Eh, amb, aquesta, repu, amb aquesta república hi havia uns, eh, un miler de curs iraquians que havien traspassat les fronteres per donar-li suport i que es refugien a la Unió Soviètica. Aquest nucli és important perquè aquests curts iraquians dirigits per Mustafa Barçani, que és el defensor d'un nacionalisme curt de caràcter tradicionalista, feudal, eh, força conservador, són acollits per Stalin, són eh, escolaritzats amb, amb llengua kurda. Stalin va tenir molta cura de totes les llengües de la Unió Soviètica, i el kurd es parlava a algunes zones de la Unió Soviètica, d'alfabetitzar tots els pobles, que a les minories ètniques de la Unió Soviètica, i són importants perquè durant els anys 50 quan l'estat iraquià es bloqueja i cau el, el règim tornen i aconsegueixen un notable poder dirigits per aquest Mustafa Barçani el Mustafa Barçani és d'una regió que es diu Barzan, d'una tribu que es diuen els Barçani i ell es diu Barçani llavors té un, un ampli suport social que com veurem després amb el PKK és més aviat ideològic el seu és més aviat d'afinitat gairebé de sang i ell arriba a un acord amb, amb, amb l'estat irakià, crea una mena d'autonomia, fins que eh, comencen a haver-hi conflictes eh, provocats per, per Bagdad i acaba entrant en tres guerres, que la primera i la segona lluita a ell, militarment els curs demostren una capacitat molt potent respecte a l'exèrcit irakià i la tercera ja contra Saddam Hussein pràcticament la fa el seu fill, que és l'actual president del Kurdistan irakià. Ell s'enfronten a Saddam Hussein, Saddam Hussein al massacre, a la tercera guerra kurdo iraquiana van morir 182.000 persones, moltes d'elles per l'ús d'armament químic, perden aquella guerra i es retiren a les zones de l'Iran. Eh, tots els curs van passant de frontera en frontera com si aquí els catalans que s'enfrontessin a, a, a Espanya se es refugiesin a Catalunya Nord, que de fet ha passat, i a la inversa, i van creuant sempre fronteres, no, de fet ells no les reconeixen, per tant és un, és un, té, té la seva lògica. El que succeeix és que al 1991 San s'enveix Kuwait, entra en conflicte amb Occident que fins llavors l'havia donat suport, i el poble curt que torna a se malgrat l'ús d'armes químiques que a la revolta de Halabja del 1988, amb 24 hores, han matat 4.500 persones per l'ús de bombardejos amb una sola població d'una mida similar a Berga. Van caure tot d'armament químic i, i la va arrasar. I hi ha les fotografies dels furiudistes que van entrar després de, de les mares amb els bebès amb braços calcinats per, per l'ús de gas mostassa. Eh, i Estats Units llavors va dir que havia estat Irán, en realitat, armament químic que es va utilitzar era, era nord-americà i l'havia fet Saddam Hussein. Doncs el 1991 el poble kurd s'alça, en part promogut pels Estats Units, i Saddam Hussein es retira de Kuwait i quan acaba la guerra el que fa és tornar a atacar amb la Guàrdia Republicana que havia quedat intacta d'aquell conflicte, el Kurdistan iràquià. Què passa llavors? Que els Estats Units forcen una resolució de l'ONU, la 688, per la qual la meitat del Kurdistan irakià, com si fóssim les províncies de Barcelona i Girona, no es poden bombardejar per part de l'Iraq, la resta sí. Evidentment, Sant Fonsi recupera tota la resta, però la part de dalt, a partir de llavors i fins avui, és una mena de regió autònoma que funciona separada de, del govern irakià i de fet doncs, la gent de més o menys de, entre 18 i 25 anys avui dia doncs, parla molt millor el curt l'anglès que no l'àrab, perquè l'escolarització s'està fent amb aquestes dues llengües. I ells estan començant a esportar petroli i tenen un estat de tipus eh, diguem, occidental. Què passa amb aquest estat de tipus occidental? Doncs que té nepotisme, governat per la família Barsani, i té, tot i que és dels més democràtics de la zona del Pròxim Orient, ja han seriosos dubtes de, de que el, o sigui, les eleccions no són adulterades, però sí que hi ha un, un control per una part d'un sector de la societat de tipus feudal més que democràtic. I per això hi ha notables crítiques i hi ha dos partits, la Unió Patriòtica al Kurdistan i el Gorran, que són, serien, el Gorran seria com la CUP i, i la Unió Patriòtica del Kurdistan de tipus socialdemòcrata, que estan volent eh, capgirar i de fet ara mateix estan demanant unes eleccions per fer fora el govern dels barsani que monopolitza el poder. Malgrat això, des d'un punt de vista nacional, els curs de l'Iraq són els que tenen la millor situació. Els curs de l'Iran, des d'aquella repressió salvatge, ja no han tornat a aixecar el cap. No només això, sinó que a l'exili l'estat teocràtic de l'Iran, quan va haver-hi la revolució islàmica, va esclafar absolutament tots els moviments que van sortir, sorgir al Kurdistan iranià i després els va perseguir a l'exili, va matar el Partit Democràtic del Kurdistan de l'Iran, és el, el més potent de caràcter socialdemòcrata, n'hi han de tipus maoïsta com Comala, i han de tipus de confederalisme de, de democràtic, però aquest partit que és el més important, eh, agents iranians van matar el seu secretari general el 1989 a Viena, també, cridant-lo en unes converses i matant-lo en un pis, i dos anys després ho van tornar a fer a Berlín. Ni Àustria ni Alemanya mai ha perseguit el, eh, a Iran per haver comès aquests crims, no només del secretari general, sinó de la gent que els acompanyava, les persones que els acompanyaven. I eh, passem a la tercera zona, que seria el Kurdistan turc. El Kurdistan turc, des d'un punt de vista ideològic, és realment hi ha hagut una evolució més intensa. Eh, havíem deixat amb la, amb la revolta d'Arsim i la política de terra cremada i durant 25 anys, 30 anys, va haver-hi un silenci dels, dels cementiris al Kurdistan turc. Eh, no hi havia un moviment curt com a tal. El que va passar a finals dels anys 60 és que una part del moviment comunista turc Començar, del moviment comunista turc va començar a fer una anàlisi anticolonialista respecte a l OTAN i respecte a que Turquia era una colònia d'Occident. I part d'aquest anàlisi es va capgirar també, perquè el van fer els propis curs militants comunistes eh, afirmant sí que és veritat que eh, Turquia és una colònia d'Occident i alhora el Kurdistan som una colònia de Turquia. D'aquesta anàlisi teòrica, eh, promulgada per Abdullah Ocalan, que era un militant proper als sectors maoistes i fins i tot stalinistes, va sorgir el 1978 el partit dels treballadors del Kultistan, el PKK. El PKK, fundat per 28 persones, és el que va fer el desvetllament de la consciència nacional kurda, però amb, molt diferent del que considerem una lluita d'alliberament nacional estricta. Primera, hi havia militants turcs que estaven lluitant amb el Kurdistan de fet encara avui diuen. El primer lema del PKK és la revolució de Turquia passa pel Kurdistan. O sigui, fent una lectura aquí seria com si hagués un moviment independentista català que digués que la revolució a Espanya passa per Catalunya, per alliberar primer Catalunya. Això va treure diversos sectors de l'esquerra revolucionària turca i encara avui dia hi formen part i després va fer una anàlisi a part anticolonialista eh, del famós lema d'independència i socialisme com a indestriable. No? Eh, amb una estructura estalinista, de partit estalinista, i una praxis més aviat maoïsta van eh, estar sis anys fent Bé, sis anys. de fet va, va ser molt més, però en, en realitat van començar el 1974 i la, la, la revolta armada comença el 1984, per tant global van ser 10 anys de fer proselitisme, de fer actes a tot arreu, eh, a, a, a universitats, a zones rurals, per eh, estipular aquestes bases, per defensar aquestes bases, per argumentar-les. Clar, hem de partir la, de la idea de que moltes persones ni tan sols sabien que eren kurdes i que consideraven que la seva llengua gairebé era com un dialecte mal parlat del, del turc per tant l'anàlisi nacional era molt revolucionària a l'hora d'explicar-lo avui dia ja ningú nega que els curts no són els turcs de les muntanyes com deia el propi estat de Turquia doncs bé, amb aquesta anàlisi social, el primer que fa el PKK no és atacar l'estat turc, sinó és atacar els caps feudals curts. Ells el que diuen és que el conflicte social és indestriable del nacional, per tant, en lloc d'enfrontar-te directament contra l'estat, el que has de fer és enfrontar-te contra els teus que estan eh, imposant un sistema social injust. I de fet els primers enfrontaments són contra propis eh, curts que són terratinents. El que passa és que el 1980 hi ha un cop d'estat a Turquia, bona part del PKK es refugia, i el comitè central, perquè hi ha comitè central fins, fins als anys 90, en plan estalinista, es refugia a Síria i són l'única formació de l'esquerra revolucionària turca que no queda desvallestada del tot, perquè prèviament s'havien refugiat a Síria. I des de llavors el que preparen és, bé, amb Turquia fent una oposició política no ens en sortirem, i per tant ens de defensar amb les armes. Llavors és quan es crea eh, la branca armada del PKK, eh, s'entrenen militarment a Síria i eh, es bateixen de foc al Líban lluitant al costat del Front Popular de Lliberament de Palestina contra Israel on moren 12, 12 guerrillers del PKK. Eh, aquesta setmana he contactat un noi que viu a, al País Basc que resulta que seu pare era metge i estava vivint a Barcelona en, en aquell temps i va ser el metge que va anar a, a cobrir aquells, aquells um, carrillers i de fet avui dia ell, ell viu encara al Líban perquè a Espanya no el va deixar tornar. Es va presentar voluntari per fer de metge allà i ja no el van deixar tornar. I um, amb aquest bateig de foc el, el, una vegada es veu que ja tenen una certa estructura paramilitar el que fan, Eh, és llavors eh, tota la zona fronterera de Síria amb Turquia crear com fulos i, i preparar durant dos anys, s'estan dos anys preparant a les muntanyes dipòsits d'armes, dipòsits d'aigua, dipòsits d'aliments per llençar una, una, una revolta guerrillera. I el 15 d'octubre de 1984 ataquen simultàniament dos comissaries, havien de ser tres però un, un escamota al final es fan enrere, i a partir de llavors comença una guerra que ha estat salvatge contra Turquia que no hem d'oblidar que és el segon exercit de l'OTAN, després el dels Estats Units, el més potent. I aquesta guerra de moment doncs, estem parlant de 40.000 morts que hi ha hagut eh, amb salvatjades per les dues parts, perquè Turquia el que ha fet ha sigut agafar les zones rurals la gent pobra kurda i dir-li tens dues opcions, eh, o t'acusem d'aquestes donant suport al PKK o que cobraràs 70 dòlars al mes per eh, defensar-se amb armes que et donarem nosaltres. Això són els anomenats guàrdies de vila, que n'hi han uns 30.000, que no és que siguin constaïdors en, en el sentit que, que utilitza el PKK, que, que... Ells utilitzen el terme d'USAC, l'USAC és el curt que s'ha vengut als els turcs però en bona part són persones de, de, sense cap preparació són cap paraules, que els donen l'opció d'anar a la presó o de cobrar i, i opten per cobrar. I el PKK a, a, també els ha atacat de forma molt, molt forta. El que per lògic hagués passat és que Turquia hagués esclafat la revolta del PKK. De fet, l'Ira va ser derrotat, els tigres tamils, que eren la millor guerrilla del món, tenien fins i tot forces aèries, van ser derrotades per Sri Lanka, o, o la pròpia Eeta ha acabat desaparegent. però el PKK te, va, va aconseguir barrejar una sèrie de drets peculiars, com era una jerarquització estalinista. realment l'entrada a l'organització suposa obeir gairebé unes ordres monàstiques I, i un compromís social eh, molt fort. O si sigui, realment el PKK defensava a la població si Turquia, si agents turcs, policials turcs cometien algun excés i el PKK ho sabia perquè tenia les seves xarxes d'informadors ha eh, passat moltes vegades que agents policials que han, per exemple, assassinat un nen tur, curt mm, tres mesos després han aparegut amb una bala al cap perquè el PKK els ha matat això eh, li ha donat molta credibilitat després una altra cosa que han fet és que ells han robat els lladres s'han convertit en uns veritables Robin Hoods de, de la societat kurda i també turca, no han fet un plantejament de ruptura eh, en cap cas i eh, militarment van arribar a controlar força territori del Kurdistan turc però al 1999 el líder perquè el Pròxim Orient funcionen molt per lideratges que Hezbollah té un, un líder que és Narralà, eh, l'Assad és el líder clar de, de Síria eh, Saddam Hussein era de l'Iraq eh, Homein ho era de l'Iran doncs pel, pel poble kurd, partida i al Confederalisme Democràtic o del PKK, el líder és Abdullah Öcalan i Öcalan, eh, Ocalan va ser detingut al 1999 i estava refugiat a Síria, Síria el va expulsar i al final fou detingut a Kènia l'ambaixada grega de Kènia per serveis secrets, eh, turcs, el van drogar, el van forçar a fer forçar fotos amb la bandera kurda i a renunciar a tot el seu ideari. I des de va està tancat en una illa presó d'avant de de, de lo que era Constantinopla o eh, uh, d'Istambul. 5.000 policies vigilant-lo, tancat en una, en una habitació. Eh, L'última ha sigut que aquest mes li han prohibit llegir els seus propis lliure llibres i per tant, estava en una situació molt precària. Això va esbombar molt el moviment curt. Jo, havia estat, jo personalment vaig estar als anys sancionant amb, amb, amb comitès que havien aquí a Catalunya i a partir de la detenció de, de, de, de l'Oxalan i si diuuen Apo, que vol dir oncle, realment va haver-hi una fugida i una desorganització molt forta perquè d'alguna manera s'havia decapitat el moviment. En aquells moments estem parlant de que hi havia unes 13.000 persones a la guerrilla, a la guerrilla del PKK. Dos anys després quedaven 5.000. La majoria o van marxar a Europa o es van reintegrar a la vida civil o van renunciar a la lluita armada. El que va passar és que va crear una, va crear una direcció mancomunada amb diverses persones una d'elles fundadores del PKK durant Calcan, Semil Ballic, que van reestructurar el moviment i van eh, declarar una treva a la guerra i van mantenir-se una mica a l'expectativa i sobretot van fer una evolució ideològica molt potent. Al 1978 quan es funda el PKK és marxista-leninista independentista. Als anys 90 ha renunciat al marxisme-marleninisme marxisme, perquè considera que el, el socialisme d'estat és decadent i és un capitalisme encobert. I, també renuncia, I el que fa el 2003 és que també renuncia a tots els seus símbols, renuncia a la falsa del martell, a la bandera nacional kurda i aprova la bandera del confederalisme democràtic i es reconverteix en confederació democràtica del Kurdistan i la transformació ideològica del 2003 passa per escrits del propi APO i per, per la pròpia base que fa una anàlisi de a veure, nosaltres per què estem lluitant? si estem lluitant per crear un estat curt si estem lluitant per crear un estat curt estem reproduint els mateixos eh, errors que fan els nostres enemics si nosaltres governem a l'escola només ensenyarà curt doncs llavors estem fent el mateix que els turcs i tota aquesta anàlisi del confederalisme democràtic es basa en, en diversos llibres de, com a base teòrica del propi APO però en realitat hi ha un debat intern molt fort a, a les bases guerrilleres i les bases militants i aquí és on s'apropa el, el confederalisme democràtic. Els seixut del confederalisme democràtic el menys desenvolupat és el de l'ecologisme a, a la pràctica de respecte absolut cap als animals i cap a tot el que seria el medi ambient per exemple, el Kurdistan encara es pescava a vegades amb, amb dinamita perquè així sortien tots els peixos del riu. Tot, totes aquestes pràctiques s'han prohibit i també s'han protegit espais que Turquia volia convertir en pantans. Uh, una, un segon eix és a nivell econòmic continua sent anticapitalista, és un moviment anticapitalista. El federalisme democràtic eh, opta per una opció d'autogestió i de cooperativisme. Això és el que s'ha aplicat a Síria perquè el 2003 quan sorgeix el confederalisme democràtic sembla més aviat una utopia el que ha passat és que ara això funciona a Rojava que és el Kurdistan de Síria el tercer punt és el confederalisme de les diverses ètnies no renunciem al, al, renunciem al nacionalisme i de fet renunciem a l'independentisme no volem un estat-nació perquè reproduïm els, els errors que ens han portat on estem i el que farem serà ignorar l'Estat i eh, s'organitzen fora de l'Estat. Eh, hi ha un Ajuntament, però la, la, la... hi ha unes cases del poble, com pot ser aquest Ateneu, on en realitat es gestiona i s'atreu a la població perquè funcionin. Eh, eh, si l'Ajuntament no fa una cosa ho fa la pròpia base, el Kurdistan sirià es diuen això, cases del poble, ahir van posar una bomba als islamistes en una d'elles on es fan assemblees democràtiques setmanals i aquestes assemblees democràtiques creuen que s'ha de renjar una font i la rangen, independentment del que faci l'Ajuntament o del que faci l'Estat i a més, eh, quan s'arriba a tenir poder, com ha passat el Kurdistan de Síria, hi ha una divisió per permetre un 20% de representació com a mínim cap a les minories. Si manen els Kurds, doncs els àrabs tindran una representació, els cristians també, i de fet el, a les formacions properes a, legals properes a, amb al confederisme democràtic són les primeres que han tingut eh, batlleses i batlles cristians a Turquia i diputats i diputades cristians a Turquia, quan Turquia el 1916 va, va exterminar un milió i mig de cristians. En, ells, eh, aquest posicionament de no imposar un criteri nacional és el que els hi ha permès cohabitar amb el Kurdistan sírià amb, amb una minoria relativa del 40% de població que és àrab perquè la va imposar, com després veurem, el govern de l'Assad. I el quart tema, on trenquen absolutament, és la, la perspectiva de gènere. Calan diu que la lluita de classes ha de ser substituïda per la lluita feminista, que el problema de la societat ve de fa 5.000 anys, eh, eh, ell escriu La revolució és nom de dona i amb aquest text explica que el, el masclisme és el que a Sumèria, tornem a Sumèria, que veníem al principi, es va institucionalitzar un la força de les armes des d'un punt de vista militar i masclista la força dels ancians que seria el que aquí seria el que ara s'està anomenant la casta i finalment els xamans els xamans van acabar sent els sacerdots que és la religió i ell analitza com la religió eh, agafa el cas del cristian o de l'islam com ha anat expulsant a la dona i per tant ell el seu anàlisi és a les societats neolítiques funcionaven bé perquè eren matrilineals on eh, la casa era estrictament, eh, en aquest sentit com els indígenes de, de, de, americans, era estrictament per sobrevi, sobreviure. En el moment en què la casa, l'ús de la violència, és per acumular, és per, eh, per crear economia, s'han de crear temples per, acumu, per acumular aquesta economia i la societat cada vegades es masculinitza més. Perquè què és el que es prioritza? El que acumula. La dona no acumula, la dona crea i després manté i la societat passa d'aquest sistema neolític de mantenir-se en un sistema de creixement absolut ad infinitum i evidentment això acaba patant i acaba amb el capitalisme. I llavors com a anàlisi de tot això, on estan avui els sacerdocis, on estan els déus? Perquè evidentment els déus han estat creats pels homes per justificar la superioritat Uh, envers a les dones i les societats que hi havien eh, inicials o primitives d'un cert primitivisme eh, que defensa doncs aquests déus primer eren déus i deesses després van ser només uh, per exemple a Babilònia, Sumèria i Egipte hi havia Isis o Ishtar o uh, diverses deesses però a poc a poc van desapareixent les deesses al cristianisme ja només queda un déu primer, uh, perdó, uh, a Israel només hi ha uh, un déu i de la religió jueva sorgeixen el cristianisme i l'islam que acaben expulsant a la dona totalment i concretament l'islam fa una lectura que estem veient amb l'estat islàmic ja purament militarista. Per tant, de la societat inicial que teníem, eh, neolítica o d'igualtat, justifica per exemple què s'ha trobat de les societats primitives. Eh, s'ha trobat escenes de caça per sobreviure, com la que podríem veure els indígenes de Nord-Amèrica, s'han trobat deesses, no, han, no tant déus, s'han trobat moltes deesses. On estan avui les deesses? No n'hi ha. Fins i tot analitzen el cristianisme que la, la simmetrinitat al capdavall són tres mascles i la Verge Maria simplement té aquest paper de, de reproductora inseminada per Déu. No? Tot aquest anàlisi que també es va fer des de les bases de la pròpia militància kurda des de 1986, per tant de les dones, les dones eh, el problema social que hi ha amb la societat kurda és que les noies entre 13 i 16 anys són obligades a casar-se, llavors moltes d'elles el que preferien era anar se a la guerrilla i allà defensar els seus drets eh, amb les armes. Aquestes noies van arribar a la guerrilla es van trobar amb els mateixos clixés de neteja i, i de, de plats o de cuina, i a partir de 1986 van reivindicar organitzar-se separadament, i són aquestes dones que el 1986 feien això les que també fan aquest anàlisi i les que han acabat derivant amb les actuals guerrilles on les dones s'organitzen separadament dels homes. Separadament no vol, dir, eh, eh, no vol dir una segregació, col·laboren amb el front, però mantenen unes certes estructures internes. I sobretot eh, crec que és molt de destacar que, bon, el, el, tot i que hi conflictes, el gruix dels militants del PKK van assumir aquest discurs feminista. Avui dia els militants del PKK són eh, feministes de base i, i de creença perquè eh, la tesi de Ocalan és que sense analitzar la primera esclavització que va haver i que va ser l'esclavització de la dona no podem eh, eh, resoldre l'esclavització eh, de classes socials ni, ni dels esclaus homes ni de les, de les nacions esclaves. El, ell diu que les dones van ser la primera nació que va ser esclavitzada per una altra nació que en aquell cas va ser per la masculinització. La tesi des d'un punt de vista nacional eh, continua sent la mateixa, som, som curs, tenim una llengua curta, però hem de conviure amb les altres, amb les altres eh, nacionalitats que n'hi hagin i no hem d'acabar creant una estandació. Això és el que a partir del 2004, amb aquesta anàlisi, es torna a trencar la treva. el PKK rearmat eh, ideològicament, torna a enfrontar-se amb l'Estat turc, que és un estat eh, que és la seva antítesi, en bona part i del 2004 al 2011 torna a haver-hi la repressa de la guerra, però en realitat el PKK durant el període no només ha fet un armament ideològic, sinó també molt militar, i una cinquena pota que no es parla perquè no està escrita del confederisme democràtic, que és que sense les armes cap ideologia pot avançar. Llavors, eh, totes les tesis estan molt ben eh, estructurades, o poden ser defensades, però si tu no tens armes, i concretament els curs són la demostració absoluta, de que si no tinguessin armes haurien estat... Eh, haurien patit un genocidi, l'han patit però haurien estat exterminats llavors el criteri d'autodefensa mai ha estat posat en dubte pel moviment curt del PKK sempre hi ha hagut una branca armada fins i tot en períodes de treva en el qual nosaltres podem estar en treva però nosaltres tenim el nostre armament i ens defensarem si ens ataquen, sempre com a autodefensa i en aquest sentit Eh, pot ser contradictòria respecte a la lluita contra el militarisme, que el mateix ha pot defensa, però no, no han tingut més alternativa i no és un militarisme, no és un culte al militarisme, ells no fan culte al militarisme ni fan desfilades estrictament per demostrar poder-ne imposar-se, sinó és simplement l'autodefensa popular. I totes les organitzacions que tenen militars s'anomenen d'autodefensa popular el que passa el 2004 és que quan repren la guerra simplement aquestes milícies d'autodefensa popular llavors s'anomenades ja HPG les del Kurdistan turc s'anomenen HPG i les del sirià eh, IPG les HPG són unitats de defensa popular i les IPG unitats de, eh, les, de, les HPG són forces de defensa popular i les de Síria són unitats de defensa popular doncs les HPG simplement s'han rearmat també militarment i mm, derroten de forma no ostensible, però no notable, a l'exèrcit turc. Com? Doncs bàsicament ells, des de les bases que tenen a l'Iraq, que, té, que aquests, els curs de l'Iraq els deixen tenir unes 50 poblacions sota el seu control i des d'allà tenen campaments d'entrenament, fan incursions molt potents i que ridiculitzen l'estat l'exèrcit turc. Ells arriben a atacar cada matinada una base militar turca i exterminar tota la, la guarnició que n'hi ha allà. Això crea molt mal ambient dintre de les pròpies forces armades turques i, i a la premsa critica la, la posició de l'exèrcit que es veu molt més feble. I segona, ataquen els interessos econòmics turcs que abans s'havien dedicat molt a defensar les seves zones rurals però no atacar un al turisme i l'altre als gasoductes i oleoductes i les pèrdues per Turquia són molt notables tan notables que al desembre del 2012 doncs el govern turc llavors és la mista conservador que és el que n'hi ara, que és l'A KP que seria similar al PP eh, diu que vol iniciar un procés de solució i proposa unes negociacions i del 2012 fins al juliol d'enguany hi ha hagut unes negociacions i no hi ha hagut guerra i al juliol d'enguany doncs, va haver-hi un atemptat que en teoria ningú ha reivindicat que va matar una, una trentena d'internacionalistes turcs no curts, que anaven cap al Kurdistan Síria ajudar va, estaven en un pati com aquest i de cop i volta van volar i van morir 32 eh, nois i noies i no el va reivindicar ningú Turquia ho va atribuir a l'estat islàmic però l'estat islàmic mai ho ha reivindicat i a partir de llavors va haver una successió de fets molt estranys que sens dubte tenen intervenció dels serveis secrets turcs van apareixer dos policies turcs morts eh, el PKK primer el va reivindicar després van dir que no havien estat ells però en 48 hores Turquia estava enviant Iraq i reprenent la guerra de forma absolutament salvatge. Eh, hi ha hagut, eh, a part dels bombardejos, que normalment les organitzacions que són properes al, a, al moviment kurd no difonem les imatges de, de, dels morts de, de la guerrilla però són bastant salvatges i les hi ha i durant aquest estiu ja hi ha hagut guerrilleres que han estat violades i, i, i el seu cos ha estat dut pels carrers per l'exèrcit turc amb un salvatgisme molt gran Aquestes, aquests darrers 10 dies eh, el, el, els morts de 13, 12, 35 12 mesos, 35 dies hi ha, hi ha un eh, BBA 6 de 35 dies que va ser assassinat per, per frantiradors policials turcs, han estat salvatges, de fet, eh, encara no n'hi ha un balanç, però eh, estem parlant de centenars de morts, la majoria civils. Eh, eh, a més, eh, hi ha hagut pogroms contra curs, hi ha hagut un noi curt que a Istanbul va ser assassinat perquè parlàvem curt per, per telèfon i s'han atacat 400 seus de l'HDP, que seria el partit més procur que n'hi ha, que és un partit d'aliança de les esquerres kurdes i turques a les eleccions, que va treure, i aquest és el motiu de tot el que ha passat, el 7 de juny, o sigui, la guerra reprena el 23 de juliol, el 7 de juny va treure un resultat excepcional, amb 80 escons, i l'AKP, que era el partit islamista moderat, perquè pensava treure majoria absoluta, eh, es va quedar amb una majoria relativa, no ha pogut fer govern, i la seva estratègia ha sigut forçar el reinici del, contact, del del conflicte, acusar els Curs d'haver-ho fet i convocar eleccions per l'1 de novembre. I falta la darrera peça que si'· il·legalitzar aquest partit, l'HDP, eh, són set ja els partits procurs que s'han il·legalitzat a Turquia, per tant no vindria d'aquí. El que passa és que clar, de moment estem avui a, a 19, eh, no, és, no està clar si els hi donarà temps que els tribunals facin la il·legalització si no és així, l'HDP possiblement pugen vots i també l'HP, a partir d'aquí no sabem el que passaria El Parlament curt hi ha quatre forces polítiques l'HP és eh, diguem l'islamisme conservador el CHP serien els socialdemòcrates nacionalistes turcs però amb una mica de seny són nacionalistes però eh, critiquen certes salvatjades l'MHP que té també 80% 80 diputats que és els que fan el, el símbol aquest que pels curs és el llop eh, quan ells fan aquest símbol de fet és el símbol feixista però els turcs fan aquest que és el llop amb les orelles eh, quan assassinen algú o linxen algú sempre veureu que fan aquestes aquests tenen 80 escons i l'HDP que té 80 aquesta és la situació actual i jo deixaria aquí el tema del Kurdistan tur perquè el que realment ha cridat més l'atenció darrerament ha estat el, el, el Kurdistan sirià. A Síria, els curts, la població kurda és d'un 11% i el govern de l'Assad, que també ho comentava ara, per, per alguna certa esquerra, no sapem ben bé per quin motiu, l'Assad es considera un antiimperialista, quan és un sanguinari dictador. Uh, igual que Saddam Hussein i formaven part del mateix partit el que va passar amb, amb, amb l'Asad i el seu pare és que hi va negar cap dret ciutadà als curts. Ell va considerar que Síria era un estat d'estructura de matriu àrab on podien haver-hi minories cristianes però que eren àrabs, on podien haver-hi sunnites i xiites si eren àrabs, fins i tot els drussos que són una minoria religiosa però que són àrabs, però els curts no. I, la, i des dels anys 60 que va donar el cop d'estat al pare de l'actual Assad doncs els curts eh, han tingut un sol càrrec, un mufti, que és un càrrec religiós però han tingut cap càrrec polític i de més els hi, ha negat, els hi va negar evidentment el dret a la llengua reiteradament el pare de, del Bashar a Assad l'última llei que va emetre abans de morir va ser prohibir per vintena vegada la llengua kurda, una, una mica obsessiu i a més afirmar que no n hi havien curss a Síria constantment. I per tant com no n'hi ha persones kurdes a Síria, no tenen targeta de seguretat social, no tenen seguretat social, no tenen dret a l'ensenyament ni tenen mm, cap dret civil, evidentment no poden votar. La contrapartida d'això, que és la, la, aquest l'anàlisi la, política, també els va treure a les terres i va, va implantar a les zones de majoria kurda eh, un programa que ells van anomenar d'rabització on, les cases dels Kurds eren apropiades per l'estat perquè ells no existien i s'havien d'espavilar i, en canvi, les cases passaven a, directament a colons àrabs. Es dona la circumstància que l'Assad, que va criticar tant la colonització israeliana, va fer exactament la mateixa, ell arrojava que era el Kurdistan sirià. Però sí que és cert que, clar, en, un estat, en una situació així, la població kurda ha morit però s'hagués revoltat. Ells van combinar amb això amb d'acord, però vosaltres podeu autoorganitzar-vos no? els que us quedeu, doncs si vosaltres voleu tenir un, un que sap curandero, doncs aquest farà de metge i si voleu fer les vostres classes les faran de classes, Acordis que hi ha una companya de curt de Síria que ella, ella parla millor curt que o sap escriure el millor que els curs de Turquia que en teoria han fet classe perquè ells ja s'ensenyaven en, en curt, ja les feien les classes perquè no hi havia escola i s'ho feien a, a cases particulars amb una pissarra. I l'altra cosa és que els hi va donar uns mínims, sobretot tema de, de proporcionar energia i proporcionar doncs, frigorífics, rentadores de certa qualitat. L'Estat els hi proporcionava i així d'alguna manera tenia una població que no existia però que tampoc no es revoltava. Tot i que el 2003 va haver-hi alguna certa revolta i el PKK havia estat expulsat i no tenia presència el, el que era la resistència kurda a, a Síria estava arribat a estar formada per 17 partits polítics molts d'ells controlats i finançats pels kurds de l'Iraq que hem dit que eren tradicionalistes i més aviat de tipus feudal no? per tant, diguem-ne que era una oposició poco operativa és el 2003 precisament quan el PKK fa l'energia del confederalisme democràtic que diu, si a cada Kurdistan ens hem d'organitzar amb les diverses comunitats que n'hi ha també és cert que el PKK no pot estar circonscrit només al Kurdistan de Turquia. Ens hem d'organitzar el de l'Iraq, el de l'Iraq on han tingut força èxit i han muntat fins i tot una guerrilla força potent, sobretot femenina. El de l'Iraq on no han tingut cap, cap, cap èxit, tenen molt pocs militants per l'estructura social que n'hi ha, i el Kurdistan de Síria muntant el partit de la Unió Democràtica el 2003. Aquest partit comença a, a fer política i a l'Assad de tots els militants, mata alguns i els que queden fugen el, a, a l'Iraq. Aquest és l'escenari quan al 2011 comença la primavera àrap a Síria i hi ha una revolta d'àrabs contra àrabs, els àrabs diguem-ne s'ha parlat molt de qui és l'oposició siriana comença amb gent que està farta de la corrupció bàsicament de l'Assad el, el tiet de l'Assad té el 60% de les empreses de Síria llavors eh, en realitat més que una revolta per demanar democràcia democràcia promoguda per Occident és gent que està fins als nassos de que l'Assad mani absolutament amb un règim despòtic i part dels militars estan disposats i en lloc de fer un cop d'estat fan una revolta popular aquesta revolta popular és cert que rep suport d'Estats Units o de Turquia però és molt menor del que s'ha volgut dir. Després sí que va derivant i ara actualment són titelles d'Occident el que és l'exèrcit síria lliure. El que passa, Llavors hi ha aquest enfrontament entre l'exèrcit síria lliure i el govern de l'Assad. L'Assad manté més o menys els centres urbans i l'oposició es fa amb el control de les zones rurals. Clar, a la zona del Kurdistan és que no... A l'Assad tampoc té gaire presència perquè ja estan autoorganitzats i els àrabs aquests eh, de l'exercit siria lliure tampoc, perquè els que han anat són colons que simplement han anat allà i tampoc tenen moltes tesis polítiques. Doncs el que passa és que el partit de la Unió Democràtica immediatament entra al mateix 2011 i comença a com va fer Hezbollah seguint la mateixa línia que Hezbollah fa al Líban que és entrar i no fer política sinó fer societat i fer... Eh, orfanats i fer escoles i fer centres de salut i aporta tota l'ajuda perquè la societat pugui mantenir-se. I aquí hi ha dubtes sobre com va anar, eh, l'exèrcit seria retirar. La tesi dels anticurs és de que el PID va pactar amb una retirada a canvi de no atacar-lo i de tenir una aliança i la tesi dels procurs és que l'Assad no podia mantenir tota Síria i de fet es va de retirar de diversos territoris i, i uns d'ells van ser els territoris curs de Síria. Ell manté encara avui dia presència important a dues ciutats que són on hi ha petroli, Kamishlu i Hasaka i, i té un exèrcit. I a més Hasaka concretament ara ha patit un setge de l'estat islàmic i, i l'exèrcit sirià de, de l'Assad s'ha volcat per defensar-la. Per tant, ell té pretensió de mantenir aquest territori. No només això, sinó que els companys que estan allà, que expliquen anècdotes, doncs l'Assad paga els funcionaris que ara estan treballant a la zona de... del Kurdistan sirià perquè hi considera que allò tornarà a ser Síria, que jo mai ha deixat de ser Síria i que tot i que s'hagi proclamat autònoma, doncs continua sent Síria. És autònoma però no és independent. Llavors, amb aquest acord-on-acord, el 2011 el partit de la Unió Democràtica crea unes milícies que es diuen les IPG que són hem dit, les forces de defensa popular les unitats de defensa popular que són aquestes banderes triangulars grogues i eh, ocupen el poder i ara fent autocrítica, el que fan és que amb els 17 partits que n'hi havien finançats i no sé què, que comencen a fer manifestacions, els hi diuen que estan en situació de guerra i que les manifestacions que es continuen fent eh, n'hi haurà una administració fundada pel poble i defensada per aquesta milícia, que ells poden fer política però que no poden fer milícies. I aquesta decisió que es pot considerar autoritària és clau perquè el Kurdistan-Siria només hi hagi una milícia. Si els 17 partits haguessin fet les seves milícies, allà hagués hagut una guerra civil actualment ja no existiria res, allà més que l'estat islàmic que hagués entrat, que va fer el mateix una sola força, llavors ells controlen les armes, deixen una certa llibertat política, amb una crítica dels partits aquests minoritaris, perquè passen a ser minoritaris, perquè molts d'ells també estan molt corromputs eh, pagats per la Kurdistan irakià o pel propi Al-Assad o per Turquia i el 2012 al general 2012 es, eh, es mm, proclamen tres cantons autònoms, que són les tres cantons que podria ser un similar a la comarca de majoria kurda Efrin, Kobane i, i Sisre, Sis, Sisire que en m'àrap és Jazira aquest de Jazira per exemple produeix el 70% del blat o produia el 70% del blat de tota Síria i a més té recursos petroliers importants que van quedar malmesos i ara un dels objectius del govern de l'autonomia democràtica és tornar a treure petroli i quin model doncs el model és antitètic el model pro-occidental que estava defensant l'exercit síria lliure o el model de Turquia el model dels Estats Units ells diuen que ho per una tercera via entre l'Assad i l'oposició llavors aplicant el confederalisme democràtic i el confederalisme democràtic tot i que en situació de guerra tot l'esforç doncs, eh, es gestiona a base d'assemblees populars mil·lícies populars i decisions democràtiques eh, democràtiques de base per, per com es gestionarà la societat, si es crearà un hospital o no es crea un hospital. Es creen comunes de dones, les comunes de dones aplicant el confederalisme democràtic es, es creen per barris i el, cada, cada comuna doncs, decideix per exemple, quines mesures fer contra la violència de gènere o per, per denunciar i per, per explicar a la població que no s'ha de fer l'ablació femenina, que és una tradició de la zona i contra el que estan lluitant, per convèncer a la minoria àrab de que ells no van a imposar eh, els criteris nacionals curts però que a canvi ells han de portar les seves filles a escolaritzar perquè els àrabs no, no volen. I eh, es fa tota aquesta política de base amb uns parlaments cantonals on, per exemple, Jazira governa un àrab, Afrik governa una, una dona que és a la Uita, que és com xiïta, d'una minoria... Gita i eh, això ha funcionat prou bé perquè des del 2012 no hi ha hagut conflictes ètnics la tesi que és defensa ja ha molt poc de tot hi ha molt poc de tot l'ide el Jordi que bàsicament mengen cogombra tomàquet i sim cada dia i pa però la, la, les tesis dels ministres d'Economia de Rojava és que n'hi haurà poc però n' haurà per tots i tots en tindrem una mica i Ara començarà a cobrar-se la bencina, però el pa per exemple, és de franc, es reparteix a tota la població. A canvi, doncs, el, el, no hi ha electricitat, doncs, qui té un generador, doncs, el deixa a la comunitat i la, la comunitat li dona petroli. I s'intenta fer una economia cooperativa. L'economia cooperativa com es fa. Donc ErinIN és l'únic lloc on està desenvolupada a nivell de, rural, de, de conrea, es conrea concretament, per exemple mango, amb, de forma comunitària. I les cooperatives que funcionen eh, bastant bé són cooperatives tèxtils on s'emplea a, a dones normalment que han quedat bitues o que han marxat. Dones kurdes i àrabs eh, i cristianes, eh, hi ha moltes àrabs i per exemple en una ciutat com d'Irbici sí, hi ha 23 cooperatives tèxtils que son, fan els uniformes o fan la roba per la població i a partir d'això doncs, reben un menjar no, eh, un dels criteris bàsics del confederisme democràtic és que no cerca el benefici per tant si que aquella cooperativa fa 5.000 camises i les ven doncs, tot es reinverteix en la mateixa cooperativa o s'ajuda en un altre sector social que estigui pitjor per exemple eh, si hi ha un benefici es reinverteix amb un orfanat, perquè hi ha molts nens que s'han quedat sense pare i sense mare eh, morts. I això ho fa la comunitat. Tot això ho fan els governs cantonals i sobretot eh, els governs municipals. I aquí, és on entra Murray Bookchin que era un, un anarquista nord-americà que és inspirador del confederalisme democràtic segons el propi o Ocalan ell mateix ha dit que es basava amb les seves eh, tesis i el Murray Bookchin va va, estip, va defensar, va estructurar, va teoritzar el, el, el municipalisme llibertari de base ecològica on les estructures es basaven sempre en els municipis o amb el seu defecte amb els barris i això és el que s'està aplicant a Rojava. Els barris, les comunitats per exemple aquesta setmana s'està fent una, una campanya de vacunació amb, contra el poli de, amb Unicef però ho fa un municipi del costat de Hasaca per 350 nens, reben l'ajuda d'Unicef però gestiona el mateix municipi eh, i l'Unicef és qui paga les vacunes. No hi ha supergoverns, la subsidiarietat s'aplica al 100% Només no fan els municipis o les bases, les assemblees de base, el que ha de fer realment el govern cantonal. I normalment què és doncs, eh, grans infraestructures, per exemple, refer els camps de petroli que no són per vendre, són per consum propi, doncs cercar els enginyers i els treballadors d'obres, o ara, doncs, ara concretament el tema militar s'emporta doncs, el 70% de tot l'esforç social i evidentment està dirigit pel govern cantonal. Aquesta és la situació d'ara, nosaltres el que fem és difondre tota aquesta realitat amb les seves contradiccions en llengua catalana o castellana, o si sigui el company per exemple a Quénia arrojava, ja tenim dos companys que estan allà i a finals de mes anirà una tercera per una trobada que es fa entre Curs i àrabs per, per, per, per favorir la la convivència on s'han convidat a diverses organitzacions àrabs, entre elles els germans musulmans que estan denunciant que estan perseguits a Egipte i s'han negat a Nari però eh, una altra companya està en un, en un hospital i eh, el tercer doncs, escriu en castellà i està a Kobani i és el que eh, reprenent el que deia el company al principi, doncs eh, nosaltres volem treballar. Nosaltres hem fet una recollida d'alimentació infantil i de medicines per enviar eh, la mitja lluna kurda, que és com la Creu Roja però del Kurdistan, que han anat pels refugiats que estan a la part turca. També recollim diners, que hem donat una part ja a la mitja lluna kurda, i l'altre, el que volem ara, segons el que ens diu el company que és més prioritari, eh, hi ha tres prioritats a Kobani, que és la ciutat símbol que va ser assetjada per l'estat islàmic durant quatre mesos i destruïda amb un 80%. I les prioritats allà són refer les cinc escoles, que és un projecte que més o menys ja està acabat, es començarà el curs més o menys bé, amb, amb unes escoles molt precàries, però hi ha escoles, refer els tres hospitals, Metges Sense Fronteres, que és l'única organització occidental que ha treballat fermament allà, va reconstruir l'hospital i els de l'estat islàmic van entrar el 25 de juny i el van volar. I la tercera opció, que és la que nosaltres ara creiem que és fruitària, és fer un, unes habitatges sobretot per les persones que ja els diuen famílies dels martis, que són els que han caigut, normalment molt jove, i han perdut, les seves famílies han perdut doncs, un suport important a vegades fins i tot dos o tres germans i ara el govern de Kobani la prioritat que, que té és de, de, de fer aquest petit barri perquè puguin viure i el que deies abans eh, el Jordi és que precisament no van en contradictòria amb el, la benvinguda dels refugiats però donant la benvinguda dels refugiats ens doncs acabarà el problema de Síria si el que volem és que es pugui dir Síria si però la, el que s'ha de fer i el que està demanant la gent que es queda allà és que no margin, sobretot els més joves no margin, i que dos d'Occident independent de com vagi la guerra els ajudem a que puguin viure i la manera més bàsica de viure és que tinguin un habitatge, una escola i un hospital i aquesta és la nostra postura a nivell de, de, de voler-los ajudar, evidentment que hi ha uns refugiats que fugen de la guerra i és humà però també és veritat que no oblidem les persones que es queden allà a defensar el que tenen, que el que han dit els ha 13.000 milicians i milicianes kurdes allà, que ells quan s'acabi la guerra no, qui guanyi, qui guanyi, ells no renunciaran a l'autogovern democràtic que tenen perquè mai havien viscut amb la llibertat que tenen ara. Per tant, no renunciaran i part nostra és poder-los ajudar des d'un punt de vista humanitari, però també polític. I acabo parlant de l'estat islàmic, que és el que més ha aconseguit repercussió a nivell de, de mitjans de comunicació, hi ha un dubte sobre si l'estat islàmic està finançat o no finançat, per tot això és molt per, per Occident, o per Estats Units, Israel, el que sí que és cert és que Israel està curant a membres del de, de Nusra, que és el, el competidor de l'estat islàmic, i el Nusra és Al-Qaeda a Síria, i us explico una mica com va anar la gènesi de què ha sigut l'estat islàmic, perquè va sortir de sobte. Al-Qaeda, o sigui, l'oposició siriana estava dominada per, diguem-ne, pro-occidentals, no? O demòcrates. De diversa... Alguns d'ells ara estan aliats i lluitant al costat dels curs. Aquests de l'exèrcit siria lliure simplement van perdre la guerra contra l'Assad i l'han perduda, finançat sobretot per, per Turquia. Turquia s'enemiga geopolíticament de Siria de sempre. A mesura que aquests no van perdent la guerra, lexèrcit siria lliure van sorgir forces islamistes que deien no, la democràcia eh, és antítesi a l'islam el sistema que nosaltres necessitem a Síria és aplicar l'islam i la xària com a, com a sistema legal i per tant la nostra constitució ha de ser la xària Clar, aquesta, hi ha tres grans fraccions una seria el front islàmic que serien els més moderats que són els que neguen cap dret a la dona i l'aplicació estricta de la xària els segon són el Front Nusra, al Nusra, que vol dir els de Levant, que és al Qaeda. El que va passar amb, amb el Nusra és que eh, va establir relacions amb, amb l'Estat Islàmic d'Iraq, i l'Estat Islàmic d'Iraq estava format per islamistes, molts d'ells exoficials de l'exercit de Hussein que van aconseguir molts èxits davant de l'exercit iraquià. l'exèrcit iraquià és molt peculiar. Eh? És un exèrcit de mercenaris que no tenen cap vocació militar i molt ben armats però que han arribat a perdre la ciutat de Mossul amb una proporció de... Un... ells eren 40 i els de l'estat islàmic eren un, O sigui, la proporció era de 80 a 30.000 no, 30 i la van perdre en 24 hores. Llavors l'estat islàmic va passar a Síria i va arribar a un acord amb, amb, el, amb, el, amb, el, amb el, el, el Nusra. Però llavors van, van reivindicar que ells també eren al-Qaeda. I van trencar. El-Qaeda no va reconèixer l'estat islàmic, que fins llavors eren partners, diguem-ne, i l'estat islàmic va trencar amb al qaeda que fins llavors formaven part d'un sol front. I el que va passar és que l'estat islàmic va impactar una una militarització i una estructura que realment no s'havia vist a la zona funcionen realment com un estat al conquerir Mossul van aconseguir molts recursos milionaris, van començar a pagar tot de funcionaris armament i van eh, aconseguir també uns dipòsits d'armes molt importants i es van expandir molt a Síria a Síria van controlar molta zona de Deir-e-Sor Deir-e-Sor és una zona de petroli i també van exportar petroli sobretot a Turquia i nosaltres a la web tenim 20 evidències de que Turquia va donar suport clar a l'estat islàmic. Suport amb armament, suport amb uniformes, eh, suport amb el petroli, per, per, per tel aviat entraven trens amb tancs, i Turquia a canvi d'això li va demanar que esclafés la revolució kurda a Síria. I concretament dels tres cantons el més feble era el Kobani. L'estat islàmic es va mm, llançar contra els dos mm, cantons, amb, no, sense gaire èxit i a Kobani concretament va llançar tres ofensives una, una al maig, una altra al juny i una al setembre i el 15 de setembre va trencar el front va conquerir 300 poblacions i quan va fer aquest setge que va sortir als mitges de comunicació de 4 mesos i on va morir l'elit de l'estat islàmic a Síria va morir i on sobretot les IPJ que no n'he parlat i que són les milícies de, de dones, són la IPJ, les IPJ vol dir forces de defensa femenina, creades al 2013, les IPJ al 2011, i les IPJ, bona part d'elles, les milicianes, aquestes noies que quan tenien 16 anys havien marxat de matrimonis forçats, van, eh, estaven moltes d'elles a Kobani, i si bé havien perdut la guerra quan l'estat islàmic utilitzava els tancs que els hi donaven els, els turcs, i els propis Estats Units que van deixar armament allà. Els Estats Units quan van marxar al 2003 d'Iraq van deixar tot un armament, un arsenal increïble que després ha estat isràmic és el que està utilitzant. Doncs clar a, a, a Kobani és molt pla, llavors clar amb els tancs, l'estat islàmic va avançar relativament ràpid però quan va arribar a la ciutat aquestes noies sobretot, perquè van ser bàsicament noies no és propaganda, es van tancar a, la, a casa per casa i van resistir casa per casa, fins i tot realitzant accions suïcides l'estat islàmic estava acostumat a fer ells accions suïcides perquè ells diuen que no estaven la vida I, i quan es van trobar amb algú que els hi feia la, la, el setge es va aturar van arribar a controlar un 60% de la, de la població però després van arribar 150 soldats de l'Iraq, els Estats Units va començar a bombardeixar les posicions de l'estat islàmic i no van poder avançar més i la guerrilla kurda va recuperar tota la ciutat i actualment té control de les 350 poblacions i si no fos perquè els Estats Units es nega i, i això no surt a les notícies però ho sabem per la gent que n'hi ha allà eh, hauria creuat a Jarablús que, que és la ciutat ja fora de, del cantó de Kobane però és d'on depèn l'aigua i, i si consegueixen conquerir aquesta ciutat podran viure sense generadors i podran viure amb aigua corrent però Turquia ara, Estats Units ara mateix està controlat per Turquia i a, a canvi de que Turquia els hi deixa una base que realment no s'està utilitzant però simbòlicament els hi deixen, Estats Units ha deixat de donar suport aeri sobretot les darreres setmanes a, a les milícies kurdes però aquí amb el Seja Covan és quan les IPJ van aconseguir una certa notorietat i, i sobretot a través d'imatges periodístiques i realment doncs, van recuperar territori i han mantingut el front relativament estable. Part, són, les IPJ i les IPJ són les úniques forces que han fet que l'estat islàmic perdi terreny eh, efectivament a, a, a Síria, són els, les úniques. I per acabar més menys, com funcionen, normalment doncs, agafen una posició, que és una posició deafront, com podria ser aquí, eh, ells viuen a, a la darrereguard, sempre ja no es dorm. Eh, no, no es té relacions sexuals entre els guerreelles, Esten parlant d'unes 13 mil persones eh, i eh, es fa moltes assemblees. La milícia no vol dir que s'abandoni el treball polític vor a les assemblees es procuren fer es fan per les tardes d'unes quatre hores, les primeres dos són mixtes i les altres dos són de cada, de cada gènere, eh, per parlar de qüestions purament de gènere. I es procuren fer prop del, del front per no deixar els companys o les companyes aïllats al front mentre tu estàs fent el debat. Eh, la, la vida al front és, és molt dura, és molt dura perquè perden molts companys i i també veuen els de l'estat islàmic, que semblen molt dolents, però ells veuen que són persones i, per, per exemple, com explicaven que els emociona veure doncs, si a vegades s'encerten amb algun de l'estat islàmic, com els companys s'arrosseguen per agafar el cadàver, perquè pels musulmans és important. Uh, clar, hi ha un aspecte humà que no és només uh, de moviments polítics. No? El que sí que ha fet és que aquestes 13.000 persones han creat una milícia. Als curs de l'Iraq eren unes 70.000 persones militaritzades, una milícia que és popular que molts molt i moltes d'aquestes persones després volen fer vida civil i volen ser professors o metges o, o el que sigui però ho han estat i ara estan lluitant a la milícia i viuen amb, i viuen en unes condicions molt precàries tant d'alimentació com de com de qualsevol recurs ells viuen sempre uniformats mai et pot ser l'uniforme i perquè en qualsevol moment ja hi han ha atacs i una no et dona temps a canviar-te ni, ni a, a preparar-te no poden tenir telèfons mòbils perquè, per, perquè no detectar les posicions ni, ni fer fotografies i ni poden parlar amb la família quan algun company que ha estat allà al front doncs hi han demanat el telèfon i fins i tot li ha creat un cert problema ètic si, si l'havia de deixar o no perquè no, ells no poden parlar amb la família perquè la causa és la prioritat i jo ho deixaria aquí, si de cas ja per la llum es poden veure les imatges, veiem això una mica el mateix però amb imatges, són unes, unes 40. simbòlic, perquè estem parlant amb el Masnou, amb Sardanyola i, i ara estem provat de parlar amb Barcelona perquè algú es mogui, perquè no pot ser que a Itàlia, o si sigui, la gent sí que malament i aquí res, i aquí s'estigui parlant d'acollir i de fer moltes coses com si haguessin els nostres propostos i no s'ajudin a construir unes, unes cases que al final és, és el més bàsic perquè de fet nosaltres vam enviar materialis, vam dir que surt més fàcil enviar els cimècics que val una tercera part de fet nosaltres només faríem de mitjances amb, amb les institucions que tenien allà de l'autonomia democràtica que són els ajuntaments per tant seria d'ajuntament ajuntament i ara estem parlant amb una NG feminista per doncs, ajudar amb una cooperativa de dones però que és ajuntament el que més aconseguim és això i que després tindrà un efecte que altres ajuntaments s'afegeixin una mica veieu que hi ha una certa contradicció no eh, m'estranya que no pregunteu coses que, que, que jo he deixat de veure que hi ha contradiccions però precisament crec que és bo per una part reconèixer les contradiccions i per l'altra que el moviment les tingui perquè si no les té és, és brutó i aquí en la praxis hi ha contradiccions això de lideratge o, o, o del propi estat així que creiem que crec que eh, el que està passant a Rojava és la revolució eh, el David Gràvia també ho ha escrit, que és la revolució per excel·lència de l'últim segle i que és un tema que val la pena seguir, no només militarment sinó que realment els processos socials que s'estan fent són molt contundents i al més de tenir en compte si a Bèrger és d'una manera o una altra però és que allà eh, fins i tot la menstruació és més absolutament tabú, que no es pot parlar i els estils de l'Ocalan diu que l la l'administració és l'altre de la vida no? i és una societat hiper rural, hiper -rural tancada al proxim, orient molt influenciada per l'islam no és islamista però influenciada per l'islam per tant la revolució que estan fent és, és, és social, és militar però és, és una mentalitat crec eh, que realment cal tenir-ho en compte per com estan per els seus progressos voltra a